Señors, mol bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM i a través d'Internet a través d'www.rtb/guillomixfama.com. I avui, avui és divendres. Sí, senyor, ja hem arribat al final de la setmana. Ja era hora, som divendres. Senyora sí, Velazita. El que esperem és que passeu un molt bon cap de setmana i que dilluns ens puguem tornar a trobar en aquesta mateixa sintonia per poder gaudir doncs, de bona música, algunes informacions i, evidentment, si, no, si el telèfon en funciona, doncs les connexions amb el carrer. Don, anem a donar les culpes als, als senyors de la Telefònica, per favor, senyors de la Telefònica, ja podeu estar venint cap aquí perquè el telèfon no funciona, o sigui que feu el favor de posar-vos a treballar, que ja ja avans ja va ser una hora, eh? I un programa que no podríem fer sense l'ajuda dels nostres col·laboradors i col·laboradores. A la part tècnica tenim a l'enri cadaavant meu tenim a la Silvia Herández molt bon dia. Molt bon dia. També tenim a la Belén Cano molt bon dia bon dia Jordi. i a la Xaima Benham -Duch. Molt bon dia Bon dia Doncs comencem el nostre programa sí senyor música de David Bisbal i aquest tema que sonava tant l'estiu de l'any 2002, aquest Ave Maria, comencem el nostre programa d'avui. Avui, divendres, com ja hem dit al començament, per tant, anem a repassar algunes de les informacions que ens han arribat a la nostra redacció, com per exemple el fet que nosaltres et convidem a un viatge pel barri de Navas, aquest estiu, eh? El barri de Naves és el més recent dels que conformen l'actual districte de Sant Andreu, abasta part dels antics territoris del Clot i de la Sagrera, a banda i banda de l'Avinguda Meridiana. El carrer de Naves de Tolosa n'és la via central i la que dona nom al barri. El centre neurà... neuràlgic és la plaça Ferran Reyes, situada sobre la Meridiana. Presideix la plaça l'església parroquial de Sant Joan Bosco, que destaca per l'originalitat de la seva coberta. El barri compta amb una, una part construïda pels carrers que conserven la trama de l'eixample de Cerdà, mentre que una altra part la forma un conjunt molt popular anomenat Cases del Governador. Edificades en tres illes i tres petites illes més sobre el solar d'una antiga bòbila, formen construïdes per l'obra sindical del Hogar, l'any 1944, inaugurades pel governador Correa Be Bechilinston. <laughs> del qual n'ha derivat el nom que són conegudes. Per sota l'actual Avinguda Meridiana, el carrer Boferull, avui parcialment peatonalitzat, era un dels antics eixos principals de la Sagrera. La remodelació de la Meridiana i de la plaça d'Islàndia han contribuït a renovar la imatge del barri i a reformar-ne la personalitat pròpia. L'atenàs voluntat dels veïns, agrupats en torn de la seva associació, va estar decisiva fa uns anys per consolidar la consideració de Navas com a barri diferenciat de la Sagrera. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui recomanant-vos que us passegeu pel barri de Navas aquest estiu. Si no teniu res més a fer, doncs podeu eh, conèixer aquest barri. I ahir vam començar el programa d'una doncs, manera una mica trista perquè un noi doncs, es va... Bé, doncs, va perdre la vida en una piscina i això doncs, ha portat conseqüències, ha portat que el fet que el jutge de guàrdia obri diligències sobre la piscina de Can Dragó. Les tertúlies de ràdio s'aventuraven ahir al matí a endevinar les causes de la tràgica mort d'un nen de 3 anys, dimecres a les 4 de la tarda, després de ser trobat flotant a la piscina municipal de Can Dragó. Una de les veus s'assegurava amb una seguretat esgarrifosa que s'havia tractat d'un tall de digestió, perquè el grup de 15 nens de la Fundació Social del Raval acabava de dinar. Un altre s'inclinava per la hipòtesi de l'infant i recolzava el seu alegat en el fet que el petit estigués penjant l'aire. L'últim ho reduïa a un ofegament, perquè anava sense braçals. El món de les conjectures i el de la veritat només es podran enfrontar quan els Mossos entreguen el seu informe els dies vinents. En aquesta carpeta inclouran, a més de l'autòpsia del menor, el testimoni dels cinc monitors que acompanyaven els nens i els dels testimonis del succés incloent hi els socorristes de l'instal·lació de Nou Barris. El llotllat de Guàrdia de Barcelona va obrir ahí diligències, com passa amb totes les morts que es produeixen en espais públics, per aclarir les causes d'aquesta desgràcia. En la majoria dels casos, el magistrat arxiva la causa, però en aquesta ocasió hi ha molts dubtes per resoldre que tindran en l'informe policial la clau per assentar les conclusions. Va ser determinant el fet de llançar se a l'aigua després de dinar. Si hi hagués portat braçals, es podria haver evitat, amb un monitor cada tres nens, com és que el van perdre de vista fins al punt de ser trobat en una zona que té un metre de profunditat? Doncs al marge de la investigació i davant la pressió dels mitjans de comunicació, la Fundació Social del Raval va reiterar a través d'un comunicat la seva decisió de seguir amb el casal l'endemà mateix de la mort d'un dels seus nens. L'entitat, que assegura que està en contacte constant amb els pares del menor, sosté que manté intacta la seva voluntat de seguir batllant pels nens i les famílies i assenyala que totes les seves activitats compten amb assegurança d'accidents. Durant la jornada d'ahir, els responsables del centre van realitzar diferents dinàmiques per treballar el sentiment de pèrdua i dol, una tasca que has de fer al marge del suport psicològic que estan rebent els immunitors que passaven al matí a la gegantina piscina municipal de Can Dragó. La cònsul de Bolívia a Barcelona, Alicia Muñoz, també es va posar en contacte amb els pares originaris d'aquest país, els quals va mostrar el seu condol i els va oferir suport i orientació. El nen havia nascut a la capital catalana, on la família havia iniciat una nova vida. L'Ajuntament es mantindrà dins de la prudència fins que l'informe policial es faci públic. En funció de quines diguin les conclusions dels Mossos, el consistori decidirà si pren part en la causa judicial, avançava un portador municipal que instava a tractar l'assumpte amb el màxim respecte i cautela. Doncs les piscines públiques catalanes es regeixen per un decret autonòmic del febrer del 2000 que dicta la necessitat de comptar amb socorristes o l'obligatorietat de cuidar l'aigua i col·locar sols no lliscants però no es res sobre els elements de seguretat personal per als usuaris de curta edat que no saben nadar, com braçals o flotadors. L'Ajuntament va dir ahir aquest diari que no es planteja crear noves normes. La regidora de qualitat de vida, igualtat i esports, Maite Fandos, va aclarir dimecres passat que l'ús d'aquests salvavides és una opció que ha de decidir cada casal d'estiu. El barri del Raval va començar ahir a la nit les seves festes. Abans de donar la lectura del pregó, els veïns es van recordar del nen i el van acomodar amb un emocionant minut de silenci. Bé, doncs coses que passen en aquest món i que malauradament doncs, no, no podem evitar. També ara el que volem és parlar-vos del Centre Sociosanitari de les Casernes de Sant Andreu, que no estarà llest fins al 2013. Les obres del centre sociosanitari que s'està construint al solar de les antigues casernes van començar fa més d'un any. L'exconseguera de Salut, Marina Geli i l'alcalde Jordi Areu van presidir l'acte de col·locació de la primera pedra, el 5 de maig de 2010. Llavors, la conseguera va demanar disculpes als veïns per ratat del projecte i va anunciar que estaria a punt la primavera del 2012. El nou conseller de Salut, Boyd Ruiz, ha donat una nova data als veïns. Borg Ruiz va assegurar que el complex sociosanitari està actualment al 40% de la seva execució i que no estarà enllestit fins l'any 2013. Els, veïnes, els veïns han acceptat el nou retard, amb una certa indignació, però, i fa més de cinc anys que esperen. Fa temps que la construcció es de talentin, comenta Genís Pascual, el president de l'Associació de Veïns de Sant Endeu de Palomar. La bona notícia, però, en opinió de Pasqual, és que en un temps de retallades les obres continuen.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 amb una implacable resistència veïnal a segons quines mesures, com per exemple la pacificació de la Meridiana, el narcotràfic a la Trinitat Vella, els retards en els equipaments previstos a les casernes, el pla per als terrenys de la presó de la Trinitat Vella i el cobriment de les vies de la Sagrera. Els endarreriments també marquen la preocupació veïnal als barris de Sant Andreu. Per un costat,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 Doncs Déu-n'hi-do com comencem el nostre programa d'avui, ple de notícies, algunes doncs, doncs, tristes, com hem dit a l'espiscina de, de Can Dragó, i d'altres doncs, que portaran feina, sobretot al responsable del districte de, de, de Sant Andreu que haurà de pacificar la Meridiana, s'haurà de fer càrrec del narcotràfic a la Trinitat Vella, dels retards en els equipaments previstos a les casernes, del pla per als terrenys de la presó de la Trinitat Vella i el cobriment de vies de la Sagrera. Tot això ho hem de pair i que millor manera que escoltant la música del que està sonant ara mateix, la música d'Atalia, que l'estiu del 1997 ens oferia aquest tema, Mujer Latina. L'escoltem. senyores, senyors, déu-n'hi-do al ritme que portem a sobre avui i és divendres, com hem dit i ens depara un cap de setmana doncs esperem que sigui bo per tothom esperem també doncs això, que ens tunitzeu a través del 91.6 de l'AFM recordeu que tenim dues vies de contacte una és el número de telèfon el 93-345-64-54 i hem de dir que avui millor que no l'utilitzeu ...perquè no, no podreu contactar amb nosaltres... ...així que espereu-vos a dilluns... tot tota aquesta gent que ens esteu ara... ...marcant el número, el número de telèfon que, que he dit... ...espereu-vos a dilluns... ...perquè dilluns doncs, tindreu la possibilitat... ...de contactar amb nosaltres... ...si tot va bé... ...si tot va bé... ...i home, el que sí que podeu fer... ...és enviar-nos un mail... Uh, ...us recordem el nostre via de contacte... ...el nostre mail que és informatius arroba, rtb, baixa, Aquest sí que està habilitat per a tots vosaltres, eh? I ara parlem del proper mm, regidor de districte de Sant Andreu, el senyor, mm, el senyor Blasi, el senyor Raimon Blasi, que diu que prioritzarà la feina, el benestar i l'habitatge a Sant Andreu. El resultat de les darreres eleccions municipals ha comportat un canvi polític a la ciutat i de retruc al districte de Sant Andreu. Des de fa poc més d'una setmana, la regidoria és mans del Partit Polític Guanyador, Convergència i Unió. El dirigent d'Unió, Raimon Blasi, és el nou regidor de Sant Andreu. La trajectòria política d'en Raimon Blasi va començar fa 10 anys com a conseller municipal a l'Eixample. Al cap de 6 va passar del centre de la ciutat al nord, a Sant Andreu. Durant la darrera legislatura ha estat regidor escrit al districte. L'experiència a l'oposició li ha permès conèixer els set barris del territori, quines són les fortaleses i debilitats de cadascun dels barris i els projectes que s'hi desenvolupen. Conscient del moment de crisi actual, Blasi prioritzarà les actuacions que promoguin la feina, el benestar i l'habitatge. Segons Blasi, la transformació de les casernes de Sant Andreu, els equipaments que s'han de fer a la Fabra i Coats i el prellongament de la línia 9 del metro són els projectes fonamentals per als propers 4 anys. Doncs el que sí que us prometem és que en el moment en què funcioni el nostre telèfon posar-nos en contacte amb en Raymond Blasi perquè vingui un dia abans, de que, abans de que arribi el, el mes d'agost perquè ens expliqui doncs, quines són les seves prioritats que és el que té pensat realitzar almenys durant els, primer, durant els primers anys de, de legislatura doncs, pel districte de Sant Andreu i pels seus set barris. Un dels barris és la Trinitat Vella i hem de dir que arriba el Banc del Temps a la Trinitat Vella. El Banc del Temps consisteix en un intercanvi d'habilitat entre els veïns i veïnes de la Trinitat Vella que disposin de temps lliure. El podeu trobar al centre cívic al carrer Foradada número 36. I què és el Banc del Temps? Doncs el Banc del Temps consisteix en un intercanvi d'habilitat entre els veïns i veïnes de la Trinitat Vella que disposin de temps lliures. Cada persona pot oferir serveis als altres, però també n'ha de sol·licitar. Doncs això funciona com un banc. L'unitat d'intercanvi és l'hora. En aquest banc no hi ha diners, només temps. A totes les persones que s'apunten se'ls entrega un talonari de xec d'hores i al mateix temps se'ls obre un compte al banc del temps, amb les habilitats que desitgen intercanviar. Totes les habilitats compten per igual, l'únic importa és el temps que estiguen fer-les. I hi ha moltes possibilitats d'intercanvi, des d'aspectres de bricolatges fins a informàtica, idiomes, cangurs, acompanyament de persones, formació de noves habilitats, cosí, cuina, tot si val. I us preguntareu, per què serveix? Doncs el Banc del Temps serveix per fomentar la confiança, l'amistat, la solidaritat i el coneixement amb les altres persones que viuen a Tintat Vella. En el Banc del Temps tothom surt beneficiat, tothom ofereix serveis i a la vegada en rep. Pots trobar el banc del temps al centre cívic de la dignitat vella, el carrer forada el número 36 i si et vols comunicar per telèfon, el número és 93 45,,. 70 16 93-345-70-16. També us podeu posar en contacte amb l'e-mail. l'email bancdeltempsdivitatvella.gmail.com i no podíem acabar la setmana sense parlar d'allò que tantes ganes tenen la gent de la Sagrera de que arribi i que sembla que els està perjudicant pel soroll que hi ha. I com hem dit, doncs, com serà el parc que cobrirà l'estació i les vies de tren de la Sagrera? Doncs ara mateix la Sílvia ens ho explica. El Consorci Públic que impulsa la construcció de la nova estació d'alta velocitat de la Sagrera ha encarregat el projecte de parc lineal que hi haurà a sobre. Entre les cinc propostes que hi havien arribat a la fase final del concurs, el jurat ha triat per unanimitat la dels arquitectes: el Da Jobert RCR i WestW. Els projectes de les tres primeres fases del Parc lineal de la Segrera Sant Martí s'elaboraran durant els propers 14 mesos i costaran 1,23 milions d’euros. La proposta dels estudis d'arquitectura el De Jobert CRCR no, RCR i Westwood s'anomena el Parc del Camí Comtal i inspira un ambient tranquil i amb molt de verd. El parc farà 4 quilòmetres de llarg, en total més de 38 hectàrees. Totes les obres al voltant de l'eix ferroviari de la Sagrera es duen a terme des del Consorci Barcelona-Sagrera Alta Velocitat format pel Ministeri de Foment, Adif, Renfe, la Generalitat i l'Ajuntament. Doncs com podeu veure, eh, val la pena aguantar aquests sorolls que es produeixen al barri de la Sagrera, aquests malestars que, segons ens deia aquesta setmana, doncs algun del, de la, dels nostres oients, doncs hem de dir que hi haurà un gran parc en el, en el moment en què s'acabin les obres perquè els veïns en puguin gaudir. Jo crec que val la pena eh? poder estar doncs, uns dies amb obres i després doncs, gaudir d'aquest parc. Molt bé, doncs ara el que farem tot seguit serà una pausa, escoltarem bona música, la que escoltarem ara mateix, però atenció perquè després tenim una agenda farcida d'activitats i és que el cap de setmana també ens dona possibilitats per poder gaudir dels nostres barris. Això us ho comentem d'aquí moments. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más Mi pobre corazón Me haràs mil pedazos Quierelo No soy lo mejor portar per la música country, la música de Coyote Dax, que l'any 2001, l'estiu del 2001, triomfava a les pistes amb aquest tema No rompes mi corazón, la música country, que va ser doncs, una de les cançons que vam picar més fora aquell estiu, i que d'aquesta manera doncs, es va donar a conèixer aquesta música americana al nostre país, perquè hi ha gent doncs, que no tenien ni idea del, del que era la música country. I ara que continuem amb el nostre programa d'avui, obrim ja directament la nostra agenda, perquè tenim una agenda plena d'activitats i actes perquè pugueu gaudir d'aquest cap de setmana i passar-vos-ho d'allò més bé. Que Hem de començar oferint-vos la possibilitat de que eh, aneu i gaudiu del The Brandery Sandberg 2011. Viu l'experiència de la moda. El De Branderi Summer d'aquest any 2011 i han col·laborat als departaments de moda, interiors, estilisme i pintura mural. Experimenta la moda, descobreix les darreres tendències i gudeix de la música, tot en un mateix espai, tot a De Branderi, amb desfilades de les marques, música en directe i exposicions. Avui, últim dia de la teva cita amb la moda. Fins avui el teu lloc és a De Branderi, ara també amb la participació activa de l'Escola Jotja. I si voleu gaudir d'un bon concert el que us proposem és que aneu al centre Garcilaso i gaudiu dels Aftershakers. Doncs sí, el centre Garcilaso, el cap de Garcilaso, no m'ho us, us ofereix avui a les 10 de la nit el concert Aftershakers. L'entrada és totalment gratuïta. I també és totalment gratuïta les nits de jazz que arriben de la mà del centre cívic de la Sagrera a la Barraca. Els divendres del mes de juliol podeu gaudir de les nits a la fresca en companyia de Bona Música, interpretacions a càrrec de diferents formacions musicals. Les nits de jazz són cada divendres de juliol a les 9 de la nit a la plaça Massades. Avui, Combust de l'Escola de Música BCN Fusió i el divendres 22 de juliol The White Jazz Trio. Els divendres del mes de juliol podeu gaudir de les nits a la fresca acompanyades de Bona Música i interpretacions a càrrec de diferents formacions musicals, organitza el centre cívic La Sagrera amb la col·laboració de l'Escola de Música BCN Fusió. L'accés és lliure. Doncs sí, i si voleu també podeu acostar avui, per la, o, o demà dissabte, millor dit, per la Nau Ivanov, on trobareu la Lepopine en concert. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dissabte a 2 quarts de deu de la nit el Salepopine en concert. Increíbles como The Increible String Band, delicadamente folk estilo Donovan y místicos como el periodo indio de los Beatles. Aleppo Pine representan la inesperada ola psicodélica que está saliendo desde la ciudad condal hacia toda la península. Aleppo es una búsqueda continua de nuevos sonidos, melodías que recuerden el natural sople del viento, viajes sin vuelta hacia mundos fantásticos y rituales de druida memoria. Formados en el 2008, melting pot de músicos super ecléticos, los conciertos de la banda embrujan al público, lo hipnotizan con rápidos acordes de sitar, lo guían con voces de otra época y lo llevan hacia un sueño totalmente atemporal. El LP Holy Picnic, producido por Alon Records, es un disco que podría estar sin falta tirado del suelo de una desordenada habitación de un adolescente en el 1968. El preu de l'entrada d'aquest concert serà de 5 euros i per als Amics de la Nau de 3 euros. Doncs, si us agrada la música del 70, acosteu-vos a la Nau de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, demà dissabte a partir de dos quarts de 10 de la nit i que podreu gaudir d'aquests a l'Epo Pine en concert. I parlem d'una exposició, una exposició de la segona beca Carnet Jove Connected al Còmic 2010. Això es realitza a la Biblioteca Inés Iglesias, Can Fabra. Que està situada al carrer del Segre, número 24. Us ofereix cada dia, fins al 17 de juliol, l'exposició de les sobres guanyadores de la segona beca Carnet Jove Connected al Còmic 2010. El guanyador ha sigut Wahab Segla Chevalho, de 26 anys, que viu a Barcelona pel seu còmic Les increïbles aventures de l'home nen. Recorda que la convocatòria de la tercera beca Carnet Jovent Connectat al Còmic 2011 es va tancar i moltes són els concursants. Molle. Doncs, també tenim la possibilitat de gaudir de les biblioteques de la ciutat, que, atenció, ja són al canal YouTube. Biblioteques de Barcelona estrena el seu canal al YouTube. Aquesta iniciativa neix de la voluntat de contribuir a construir la societat digital <coughs> i esperonar de manera activa les xarxes socials i els mitjans de difusió i participació digitals. D'aquesta manera, totes les biblioteques de la ciutat i del districte de Sant Andreu comptaran amb un nou mitjà digital prou potent per incloure'n més continguts del vostre interès. I parlant de les biblioteques, teniu la possibilitat de fer-vos voluntari de la biblioteca.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 tant a domicilis particulars com a casals d'avis, residències, centres de dia, etc. Si us interessa col·laborar i formar part del voluntariat de la Biblioteca, posa't en contacte amb nosaltres, et necessitem. Doncs i sí senyor, necessitem cada dia aquí a la Sintonia de Ràdio Trinitat Vella per escoltar bona música a través del 91.6 de la FM, música com la que escoltem a continuació. Ràdios Limitat Vé a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat Ràdio Trinitat Vella 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores Ràdios Limitat Vé a 91.6 FM sé al no Fins demà! de David Fivera ens remuntem a l'estiu de l'any 2002, que ens oferia aquest tema, que la detenguen doncs això és el que nosaltres volem fer ha de tenir-vos un moment per explicar-vos algunes informacions que us podem comentar com per exemple, que aquest cap de setmana es juga el 18è Open Memorial Enric Minguillon de Tenis Taula doncs es jugarà aquest diumenge, 17 de juliol de 2011, de 9 del matí a 2 quarts de 7 de la tarda, al pavelló municipal d'esports de Sant Sarandeu, situat al carrer Riera d'Horta i al carrer Virgili. L'organitza la secció de tenis Taula de Casa Catòlic de Sant Sarandeu i el centre cívic de Sant Sarandeu. El tenis de taula és un esport de raqueta que enfronta dos jugadors o jugadores o dues parelles de jugadors situats cadascuna a banda i banda d'una taula dividida per una xorxa. Els principis del tenis taula són incerts i no se sap amb certesa quan es va practicar per primer cop. Va ser a la dècada del 1870 quan aquest esport va sorgir a Anglaterra com una derivació del tennis. És possible que jugadors de tenis davant d'adversa climatologia inventessin una espècie de tennis amb miniatura utilitzant una taula de billar o de metgeador i dividint-la en dos camps amb llibres o simultàniament amb una corda. Doncs aquesta és la curiosa història. Molt bé. Doncs el que escoltes ara mateix és un dels èxits que més ha claparat el nostre país. Era una banda que ens venien de Polònia, es deien Ozon i escoltem aquest dragoste a l'interi un moment. Música mm. bonic On dar-se estir no et xeren nimic. Re s'pleix darar a Doncs senyores i senyors, no eren de Polònia, ja ho tenim claríssim, això. eren de Romania, de... eren romans, per tant. Doncs nosaltres continuem ara fent-vos un repàs d'algunes de les activitats que podeu gaudir aquest cap de setmana i us parlem d'una exposició, una exposició que porta per nom Fashion Life, que va a càrrec de Yuki Luz i que es realitza a Can Fabra. Doncs, sí, a veure si tenim la possibilitat de poder escoltar abans el que hem de dir-vos sobre la biblioteca del Bon Pastor, que és que podeu gaudir del conta 1 2 3 conta a través. La biblioteca del Bon Pastor, al carrer Stadella el número 62, us ofereix cada dimarts del mes de juliol a dos quarts de 6 de la tarda dins del cicle Lletra petita, Sac de rondalles, Al conta 1 2 3 conta a través. Partint d'un llibre i d'un personatge que viatja a través dels contes, coneixereu diferents històries i fareu un taller de treballs manuals. Aquest taller és per una mainada de 7 a 12 anys. Amb l'entrada gratuïta ja fanyeu-vos perquè cal inscripció prèvia. I ens han embolicat una mica, eh? aquests romans, aquests de rom... nois de Romania, els... o ho són perquè hem canviat una notícia per una altra, però cap problema perquè nosaltres ara us parlem, sí senyor, ara mateix de l'exposició Fashion Life a càrrec de Luke Ruth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 vaig trobar molt atractiva la forma de viure i de sentir la moda. Models, perruqueres i perruquers, maquilladores i maquilladors, estilistes i dissenyadores i dissenyadors de moda, tenen alguna cosa que els uneix, quelcom molt proper, fet i fet. Totes i tots es troben dins de la meravellosa i espectacular Fashion Life. Els horaris d'aquesta exposició seran dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit,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 Y construyo fantasías de locuras y de amantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? y olvido que la quiero la distancia alimento la esperanza de volver al lado suyo y no volver a separarnos pero a veces el orgullo llega a los enamorados y yo Doncs amb aquest ritme, amb aquesta balleruca que ens ha portat a la senyora Lolita doncs, de l'any 2001, l'estiu del 2001... Continuem amb el nostre programa d'avui. Aquest tema es deia Sarandonga, com no pot ser d'altra manera, perquè ho repeteix més de deu vegades, amb la qual cosa, doncs, evidentment, eh, doncs, sí, es diu així, Sarandonga de Lolita. I ara parlem de més coses aquí en el nostre programa d'avui i tenim eh, una exposició que es diu El blat i que es converteix en protagonista del Centre Cívic de Sant Andreu. Es tracta d'una exposició de quadres realitzat per un grup de pintors de Sant Andreu. I tens fins al 27 de juliol de 2011 per anar a visitar-la. Els horaris són de dilluns a divendres, de 10 del matí a 10 de la nit, i es, i es farà el centre cívic Sant Endeu, que està situat al carrer gran de Sant Endeu, número 111. Doncs aquest col·lectiu d'artistes, que en celebra el seu desè aniversari. Ens mostra en aquesta ocasió la seva particular visió del blanc.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 Molt bé, doncs ja les hem escoltat prou. Continuem amb el nostre programa. Ara gaudim d'una 28a mostra de turisme juvenil que realitza el punt d'informació juvenil Garcilasso de Sant Andreu, al qual esperem, doncs, algun dia la, la nostra companya Mireia pugui passejar-se per allà, perquè la veritat és que amb això del telèfon sense funcionar, doncs, evidentment, poca connexió podem fer. Molt bé, doncs, el que us deia, 28a mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil Garcilaso a Sant Andreu. El centre Garcilaso, al carrer Garcilaso, número 103, us ofereix de dilluns a dissabte fins al 28 de juliol la vuitena mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil Garcilaso de Sant Andreu, amb activitats com conferències, xerrades, exposicions, tallers a càrrec de professionals del turisme, viatgers, escriptors compta també amb ordinadors per accedir directament a les webs més rellevants sobre temes de turisme, agències de viatges, transports, allotjaments, cultura, ofertes turístiques i també hi ha un espai de consulta, un lloc on poder llegir amb tranquil·litat tota la informació que se t'ofereix. Tot això amb fons bibliogràfics especialitzats, un espai on trobar un gran nombre de revistes especialitzades en viatges, amb reportatges, suggeriments i consells a tenir en compte a l'hora de viatjar a algunes destinacions. Els horaris són de dilluns de 10 a 1 i 30 del migdia. De dilluns a dijous per la tarda serà de 4 i mitja a 9 de la nit, els divendres de 3 de la tarda a 7 i mitja del vespre i els dissabtes obert de 10 a 130 només pel matí. L'entrada, per suposat, és gratuïta. Doncs sí, la veritat és que ens encanta de recomanar-vos algunes de les activitats perquè no cal ni que, ni que us foradeu la butxaca. Amb no la qual cosa doncs podeu gaudir d'un estiu tot fantàstic, eh, sense moure's de, de casa vostra, sense moure's del vostre barri. I ara parlem d'una convocatòria per a aquelles bandes de música que vulguin doncs, oferir el seu, el seu repertori. Particip eh, el que sí que us oferim és que participeu al Brot 2011, al Festival de Bandes Novells de Barcelona. Teniu entre 12 i 25 anys? Toqueu en un grup? Participeu al Brot 2011, el festival de bandes novells de Barcelona, que organitzen el Consell de la Joventut de Barcelona, l'Espai Jove La Fontana, l'Espai Jove Les Basses, l'Espai Jove de l'Eixample, l'Espai Jove Boca Nord, el Casal de Joves Alcoi, l'Espai Jove Garcilasó i l'Espai Musical La Bàscula. Les inscripcions es poden fer fins al 30 de juliol a la pàgina web 3 barra brot 2011. Apunteu-vos-hi ja. Doncs ara ja no teniu excusa per poder mostrar la vostra maqueta, la música que feu, així que gaudiu d'aquest brot 2011. I ara ens en anem també a gaudir d'alguns patis que estan oberts aquest estiu a les escoles de Sant Andreu. Doncs fins al 31 de juliol, l'escola Bernat de Boll i l'escola Segre imposarà que els nens i les nenes que hi accedeixin ho facin sota responsabilitat de les seves famílies. Aquest estiu podes jugar, fer amics i amigues i passar-ho molt bé als patis de l'escola Bernat de Boll, situada al carrer Mollerosa número 1, i hi podràs accedir de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 7 de la tarda, el dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i el diumenge de 4 a 7 del vespre. L'Escola El Sagret també obrirà les seves portes per als dies 12 i 14 de la tancada. Aquesta escola està situada al carrer Costa Rica número 26 i s'entra per la plaça Hispano Suïssa, que està situada al carrer Galcilaso. Pots anar de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del, migdi... Ai, del vespre, els dissabtes i diumenges 12 a 2 del migdia i doncs ja està. Que t'ho passis bé. molt bé. Exacte, i si voleu més informació podeu accedir a la pàgina web www.bsn.cat barra I ens queda ja només una informació per donar-vos a dia d'avui, així que agafeu el paper i el, i el bolígraf i apunteu al que, que us informarem ara mateix ja hauríeu d'haver agafat el vostre paper i el vostre bibliogràfic en el moment de començar la nostra agenda, però si encara no ho heu fet doncs tenim una última oportunitat perquè només ens queda una activitat amb la qual cosa, doncs això Exposició fotointerpreta la adoració a Can Fabra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 a 9 de la nit, dimarts i dissabtes de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9 de la nit. Els diumenges, 11 del matí a 2 del migdia. Recordeu que l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui i ja us encomiadem fins al proper dilluns en què esperem que torneu a connectar amb la nostra emissora per seguir informats de tot el que passa als nostres barris. Molt bé, doncs una les gràcies a l'Enric, donar les gràcies també a la Sílvia Hernández. Gràcies. A la Belén Cano, també moltes gràcies. Gràcies, i bon cap de setmana. Ja a la Xaima Benhamduts. Gràcies a tots vosaltres. Molt bé, doncs ens retrobem dilluns, i si voleu, a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda a... i bon cap de setmana. Adeu. <fart> Mueve tu cintura, me parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval. Tu suave meneíto me produce tal busito que me pone el corazón a sudar.